Välkomna, jag sitter här med Malin Hanking, mm. Ser man så? Ja, så kan man säga. Så kan man mm. säga. Mm. Malin, hon är då skribent och copywriter. Hon skapar, redigerar, skriver och korrigerar texter. Mm, just det. Hur börjar du med det här? Jag har alltid skrivit texter. Alltså mm. i alla tjänster som jag haft tidigare så har, jag, har, har skrivande varit en viktig del. Ja. Och jag har också haft ett företag förut, ja. för några år sedan, ihop med en eh, lika kreativ kompis så vi skrev texter. Vi hade en internetbaserad talskrivarservice och skrev texter för bröllop, fester, avtackningar och, och faktiskt en begravning också. Mm. Och, och, och hur kom ni på det? Var det bara sådär? Att, ja, vi, vi har jobbat ihop tidigare och vi spånar mycket och vi, ja, det blev så. Vi skapar mycket, vi har hittat på mycket sånger och rim och plötsligt så... Så vi, det här måste vi göra någonting av. Och då blev det talskrivning. Mm. Mm. Och hur hittade man det? Via, nätet. Via alltså nätet. På en hemsida då. Man kunde fylla i uppgifter och sådär. Ja. Var ganska många frågor. Var, vem är det till? Vad ska det handla om? Gemensamma minnen, anekdoter, episoder. sånt som, kan, som kryddar ett tal och ger det ja. liksom studs. När var detta? Var det, liksom? det här var 2004. Mm. Mm. Mm. Hur gjorde ni då för att marknadsföra er? Kunder. Ja, vi, vi ringde runt lite till olika företag och, vi, och då på det sättet hittade vi även privatpersoner. Så att fick vi tag på en person som kanske satt som sekreterare eller så här lite spinner i nätet på ett företag så var det en jättebra ingång. Och sen så kanske hon kände någon och så alltså skulle hennes man ha 60-årsfest. Så att det, det var lite, lite så här initialt arbete men sen så spreds det ja, rätt så bra. Ja, mm. ja. Det är lite grann som det funkar idag lite med sociala medier. Och det här man sprider sig mm. via Facebook. Och... Mm. Mm. Men idag har du ett annat företag. Mm. Ja, det har jag. Och det heter? Hanken copy. Hankincopy. <laughs> ja. Hur gör du idag när du marknadsför det. Mm. Ja. ja, nu är det ju som du säger, sociala medier. Det är mycket Facebook. Och... Men också och nätverkande. Ja. Det är det, ja. Mm. Många kunder som kommer tillbaka som du har haft, eller? Ja, ja. ja. En, jag startade för knappt ett år sedan så att det har inte hunnit bli jättemycket så Nej. återkommande. Men, eh, mm. Vad är det du vill med ditt skrivande? Eh, ja, ja, jag, jag, tycker, jag, jag tycker jag brinner för det här med att, att språket ska vara korrekt och det ska vara bra och det ska, ha, det ska vara ändamålsenligt och det ska lyfta ett budskap. och Det Det ska vara snyggt och, ja. det, och anpassat efter det som det ska användas till. Ja. Det finns så många texter som Ja, <laughs> som inte är så fina. Och jag, nej, jag tycker att språket förtjänar att vara fint. Och det finns så många bra ord och man kan arbeta så mycket med det. Ja. Mycket nyanser. Och, eh, ja, man kan uttrycka väldigt mycket ja. med väldigt få ord. Och det tycker jag är spännande. det Är inte så att jag har tänkt att du ska skriva en bok? Eller alltså, det? Jo, det kommer jag nog göra. Ja. Mm, någonstans så ligger det. Men... Inte, inte. Jag är inte riktigt där. Nu. Hur är det när du läser böcker själv? Sitter du då och så här ja. Oh, ja. Ja, ja. Och läser jag då en dålig bok så det förstör hela läsupplevelsen. Ja. Och likadant om jag läser en, en bok med ett, ett ovanligt eller ja, extra genomtänkt språk så tycker jag det är fantastiskt. Ja. Det. Har du läst den här Fifty Shades of Grey? Nej, jag ska det. Ja. Jag kommer att bli Ja, <laughs> <Yes. laughs> Jag vet. Jag är min i bokklubb och det är nästa bok. Ja. Ska vi läsa den? Ja. Jag, ska inte berätta. Att... jag ska inte berätta för mycket. Nej. Men jag, vi, jag har ju en egen bokklubb. Och mm. vi läste den boken som mm. första bok. Och som samtliga stödde på så var det just ja. språket. Ja. Mm. Men det kan också vara en översättnings. Ja. Eh, mm. som har gått snett mm. för att, mm. kanske lunda på engelska mm. men på svenska är den inte sådär mm. bra Nej. Nej. Nej, jag tycker mest att det är kul att bara ha läst den för att ja. veta vad alla pratar om ja. jag förväntar precis. mig ingen större <laughs> läsupplevelse ja. Om du skulle skriva en bok, vad skulle den handla om? Ja, det är, det, det är väl det jag inte riktigt vet så att, uh, Den där stagen du... ja. ja, ja ja, precis, antingen det något så, skönlitterärt, eller Just om att skriva. Jag funderar lite på det om, om det går. Men det kanske blir en väldigt tung bok. Jag. Mm. <laughs> Men om det går att, att ja, utveckla olika aspekter av språk och skrivande. Mm. Men som sagt det måste ligga och mogna lite. Ja, ja. Mm, mm. Finns det, finns det något speciellt man måste tänka på? när man skriver ja. som är väldigt ja. viktigt. Alltså jag tycker att det är det här att, att, att veta vem man vänder sig till. Alltså mm. Det måste man ju ha väldigt klart för sig. Vem ska läsa det här? Vem ska bli berörd? Mm. Den, den målgruppen, att snäva ner den och titta på hur, hur ska skriva? Vad ska skriva? Mm. I vilket format ska skriva? För att den här målgruppen ska, ska göra det jag vill att de ska göra. Om mm. det är att köpa min produkt eller tjänst eller idé. Eller att de ska men de måste Men den här målgruppen måste ju bli berörd. Mm. Så att, att ha målgruppen väldigt klart för sig. Mm. Det, det tycker jag nästan är det viktigaste. Mm. Är det som man tänker? Om man ska skriva, jag tänker så här om man ska skriva en bok. Då. Mm. Eh, börjar man då med, med vilken målgrupp ska jag vända mig till? Eller vilket ämne vill jag skriva om? Alltså om man skriver en skönlitterad bok så kanske det är mer att man skriver en historia som man känner Precis. att man vill förmedla. Ja. Så att det, kan man inte, det är man inte att sälja så kanske. Då, säljer man ju, då kanske man mer säljer boken för att det faktiskt blev en bra bok. Mm. Så det tänker jag, utan kanske mer när det gäller kommersiella texter. Ja. Mm. Och det är ju mer det jag jobbar med. Ja. Så är det ju just det. Men ja, har man en bra story så tycker jag då ska man väl låta den flöda ut åt alla håll och kanter. Mm. De får flera. Ja, <laughs> men om det då är så att du jobbar till ett företag, då är mm. det målgruppen som är det. Ja, viktiga. målgruppen. och utifrån målgruppen så får man ju lyfta de argument mm. som är viktiga. Och det, det är olika. En målgrupp då kanske det är vissa tekniska finesser som är jätteviktiga. Mm. Och för en annan målgrupp kanske det är att eh, det ska vara underlätta i livet, mm. eller att det ska vara en känsla, eller att det ska vara ett miljövänligt. Eller det, det, så att. Eh, att veta sin målgrupp, det är faktiskt A mm. Finns det några tips du kan ge till mig som bloggare? Eh, fast nu vet jag inte alls <laughs> hur en ser ut. Men, nej, men jag, jag kan känna generellt att, att en del bloggar är ganska spretiga. Mm. Att eh, det blir ganska hit och dit. och Ganska långordiga lång kan jag tycka. Många ja. bloggar är ganska mångordiga. Mm. Och det tycker jag är lite jobbigt personligen att läsa. Jag tycker jag vill ha en ganska slimmad text. Ja. Där man verkligen håller sig till det som är viktigt i det här inlägget till ja. exempel. Och inte för långt kanske då? Eller? Nej, det tycker jag inte. Men samtidigt så beror det som att en blogg är en speglans personlighet. Så att där, där tycker jag man ska tillåta sig att vara den ja. man är. Ja. För det är, så, det är säkert så man får sina följare. Ja, ja det Och, tror jag också. Mm, mm. Att det, det är viktigt att det, det lyser igenom vem det är som... Ja, mm. yeah. ja. Yeah. Yeah. Yeah. Tack så jättemycket. Tack så jättemyskelt. Så, jättemyskelt. så får vi inte fortsätta ja. mängla. Ja, det får vi göra. Tack. <laughs> tack.